în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? frați creștini, în vremea când Mântuitorul nostru Iisus Hristos umbla pe pământ cu ucenicii săi, prin părțile palestinei, lumea era plină de duhuri necurate de multe feluri. Demonii iadului erau încuibați în sufletul și în trupul multor oameni, chinuindu-i îngrozitor. Așa după cum ne istorisește Sfânta Evanghelie de astăzi, despre suferințele unui copil surd și mut, pe care duhul necurat l arunca în foc și în apă, îl făcea să scrâșnească cu dinții, să spumege, să-l trântească de pământ și să se usuce, căzând ca un mort sub povara groaznicilor chinuri. Toate acestea ne adeveresc existența chinurilor din iad, unde frămân și sufletelor noastre demoni vor chinui necontenit pe cei ce nu se vor trezi din păcate în viața aceasta și să se lepede de păcate. Azi ca și atunci există în lume această boală sufletească și trupească, aceste duhuri necurate care chinuiesc îngrozitor pe mulți, din cauza depărtării de Dumnezeu, din cauza nevenirii la Sfânta Biserică, a nepregătirii cu spovedanie și împărtășanie. Tânărul din Evanghelia de astăzi, pe care l-a vindecat Domnul Hristos, reprezintă omenirea până la sfârșit lumea stăpânită de Duhul surzeniei și al muțeniei, lumea care nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu și nu-și găsește plăcerea să deschidă gura ca să laude minunile lui Dumnezeu. Căci nu este de ajuns numai a ne minuna de puterea Mântuitorului și de a recunoaște existența lui Dumnezeu ci trebuie a ne instrui viața noastră și a ne întări în evlavie ca să fim ascultători și împlinitori Sfintelor sale învățături. Căci numai așa ne vom face folositori de darurile Sfintei Biserici și vom dovedi și noi că suntem adevărați creștini. Să ascultăm cu minte în ce chip și în ce împrejurare s-a săvârșit această mare minune. Era în cel din urmă an al vieții pământești al Domnului Hristos. Și cu aproape 8 luni înainte de patima, de suferințele cele de bunăvoie, Mântuitorul nostru, ca să arate ucenicilor săi puterea sa dumnezeiască, a luat trei dintre ucenici și s-a suit pe muntele Tabor, unde s-a schimbat la față înaintea lor. Acolo le-a arătat Domnul o mică parte din slava sa, căci a strălucit fața lui și hainele lui, mai mult ca soarele și ca lumina și zăpada, încât ucenicii au căzut cu fața la pământ, nemai putând privi cu ochii pământești. Și acolo au auzit ei glasul Tatălui Ceresc, care a mărturisit zicând, Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. De la această minune mare și din vârful acestui munte înalt al taborului, coborându-se Mântuitorul cu cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, când au ajuns în vale la poalele muntelui, vede Domnul o mare mulțime de oameni zgomotoasă, în împrejurul celor nouă ucenici care rămăseseră acolo de cu seară. Printre acești oameni erau mulți cărturari și farisei, Apostolii și cărturarii se certau între ei cu aprindere. Apostolii erau cam încurcați și rușinați și păreau biruiți, pe când lor se făleau cu nerușinare și îngânfare. Iar mulțimea făcea mare haz de aceasta și a aproba pe farisei și cărturarii care înfundaseră prin cuvinte pe ucenici și îi reduseseră la tăcere. Iată, învățătorul strigară un glas. Și toate privirile se întorc spre Isus. Mulțimea alergă înaintea lui și îi se închină cu respect. Că, în sfârșit, sosise omul căruia îi se supune toată natura și acum va răzbuna pe ucenici și va pedepsi pe dușmanilor. Dar Isus trece prin mijlocul lor. Și merge drept la cărturari și farisei și arătând pe apostoli, le zice, Ce vă întrebați cu dânsii? Ce le căutați, adică ceartă? Nimeni nu răspunde. Răutatea lor nu poate decât să tacă. Fariseii și cărturarii rămăseseră încremeniți. Mântuitorul îi rușinase de atâtea ori deși întrebările lor erau pregătite cu mult mai dinainte. Dar iată că din mulțime iese un om, se apropie de Isus, cade la picioarele lui și cu o voce rugătoare îi zice, Doamne, rogute, te caută spre fiul meu, miluiește copilul meu, e singurul meu fiu și l-am adus la tine pentru că sufere rău. Fiind lunati și stăpânii de un duh mut și surd. Și oriunde la apucă pe el, îl zdrobește, face spume și scrâșnește cu dinții săi și se usucă. Am rugat pe ucenicii tăi ca să-l scoată, și n-au putut. Pentru că ucenicii cei nouă încercaseră să scoată duhul necurat din tânăr, și n-au putut. Farisei și cărturarii care întotdeauna pândeau astfel de ocazii au început să râdă de ei ca să surpe încrederea poporului în învățătorul lor, în mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei spunea poporului că Iisus nu este Mesia cel adevărat, este un înșelător care scoate pe draci cu puterea Domnului dracilor. De aceea în încurcătura aceasta se aflau ucenicii și nu știau ce să răspundă. Iisus le dăduse puterea de a izgoni duhurile necurate și reușisere de multe ori, dar acum nu știau nici ei care era pricina. Iisus mai înainte de a răspunde nenorocitului tată, zise cu amărăciune și întristare aceste cuvinte. O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? Vorbea Domnul contra acestui popor îndărătnic și acestor fățarnici farisei, care căutau numai pricini contra lui Dumnezeu, a fiului său și a ucenicilor lui. Cum să nu se întristeze Iisus, când făcuse atâtea minuni și ei tot necredincioși și nici rămăseser. Iată, dar că și de data aceasta, la rugăciunea și credința acestui tată îndurerat, Domnul nostru Iisus Hristos, cu un ton amenințător, cu un glas pe care toată lumea l-a auzit, adresându-se, diavolului a zis, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din trânsul și de acum să nu mai intri în el. Și diavolul, îndată scoțând un strigăt mare, aruncă pe copil la pământ, îl scutură cu putere, și iese afară lăsându-l nemișcat ca un mort. E mort, e mort strigară lumea. Dar Isus apucându-l de mână îl ridică și bolnavul îndată se sculă, se vindecase. Isus îl dade tatălui său plin de viață și de sănătate. Cărturarii era un bați jocurile și cuvintele pline de răutate pe care le ziseră contra apostolilor și a Domnului Hristos căzura asupra lor. Ei se duseră rușinați și umiliți, iar mulțimea slăvea pe Dumnezeu și pe marele făcător de minuni, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Această vindecare a tânărului stăpânit de Duhul cel Mut și surd este una din minunile cele mai însemnate ale Mântuitorului, căci aceste nenorociri chinuie și astăzi pe oameni și sufletește și trupește. Această minune simbolizează lucrarea Domnului Hristos pentru fiecare dintre noi, ca să ne aducă la mântuire, căci Domnul, a atămăduit pe copil ca să cunoaștem noi minunea. Iar omul stăpânit de surzenie și de Duhul cel mut nu găsește cuvinte ca să vorbească de Dumnezeu, el nu aude glasul Evangheliei. Omul stăpânit de Duhul cel surd, Duhul cel necurat, cel surd și mut, este ca un epileptic muncit și chinuit și aruncat la pământ în praful deșertăciunilor lumești, în noroiul crimelor și al vițiilor și al desfrânărilor. Nenorocirea și mai mare este că ce acești mutilat sufletește, suportă cu plăcere urgiile cei stăpânesc și fără să se poată împotrivi duhului celui rău, păcătuiesc mereu până când se usucă sufletul în ei și își pierd toate puterile spirituale. Că ce poate să fie altceva? Chierile, răgnetele, de la jocurile cele lumești decât o îndrăcire, o epilepsie sufletească a celora care se simt bine în astfel de împrejurări. În timpul acestor petreceri diavolești, diavolul pune stăpânire pe multe suflete, căci nici nunțile nu se mai fac spre bucuria oamenilor și folosul cel suflete și trupesc al lor, și mai mult diavolul și iadul culeg o mulțime de roade bogate de pe urma acestor nunți blestemate, pline de desfrânare și de vorbe porcoase, care numai acolo nu stă Iisus, Domnul nostru care s-a dus la nunta din Cana Galileea. Au început însă să se arate roadele cele rele ale necredinței și ale îndrăcirii sufletești și trupeștea multora, și foarte mulți copii care s-au zămislit în timpul acestor blestemate urgii s-au născut bolnavi cu sufletul, și cu trupul, Duhul cel necurat și-a făcut apariția iarăși în lume, punând stăpânire pe sufletul și trupul multora. Căci aceste blestemății au intrat ca alcoolul și nicotina în sânge la mulți și nu cred că ar mai putea trăi fără o travă aceasta a plăcerilor lumești spitalele, pușcările și o mulțime de boli provenite de la aceste plăceri vinovate. Acum, mai câțiva ani în urmă, am auzit o întâmplare foarte tristă. O doamnă îmbrăcată în doliu, slăbită și suferindă, povestea unui prieten al meu durerea ei de mamă. Avusese o singură fată care-i murise răcită de la un bal. După ce a îngropat-o, timp de două săptămâni, ea, mama ei, îngrozită de un vis foarte înspăimântător, că se scula totdeauna tremurând din somn și nu mai putea dormi cu niciun timp. După ce se duse la doctor, acesta ai dădu niște pastile de dormit, însă mai rău îi făcea căci visul acela îngrozitor pe care îl avea în fiecare noapte, o chinuia mai rău, fiindcă nu se mai putea nici trezi de acum din somn din cauza pastilelor. Ea venise la prietenul meu care era preot să-i citească rugăciuni, să nu mai viseze așa, că nu mai putea de frică și începu să-i povestească visul preotului. O visez, părinte, așa cum era în viață, dar mai ales jucând. Muzica cântă și lume multă dansează. Și nu după mult timp vin niște tineri negri înalți, drept la fica mea, o iau și încep fiecare să danseze cu ea. După un timp o pun să joace singură un joc țigănesc și cazacească rusească, și nu o lasă deloc să se odignească. Când obosește, o lovesc cu bicele până când îi rup hainele de pe ea. Cade jos, o ridică în bătaie și din nou o pun să danseze toate dansurile moderne în strigătele lor de bucurie. Așa o chinuiez mereu și eu când o văd așa chinuită și bătută, mi se rupe inima părintei. sip și strig rintre tremurând din somn, nu mai pot dormi nici de cum. Nu mai sunt bună de nimic. Atunci o întreabă preotul. În viața a dansat, fica dumitale?". Da, îi plăcea mult să se ducă la baluri serate și la toate jocurile. De multe ori mă duceam și eu cu ea, numai de dragul ei. Era frumoasă, învățase carte multă și dansa așa de elegant că toți o curtau. Îi făcea mult plăcerea să joace, că îi plăcea viața, părinții. Dar din ce cauza a murit? A răcit la un bal. Eu nu am fost atunci. A dansat mult, a transpirat și a răcit. Era prea pasionată, se zbenguia toată noaptea. Era tânără, părinte, când a murit împlinea 21 de ani. La mormântare au venit prietenii ei de dans? Nu au venit niciunul. Deși am luat muzica și a cântat până la mormânt, și muzica a cântat ce știa că îi place ei. Dar de ce n-ați luat un cor de la biserică să cânte rugăciuni și cântece sfinte de a păcatelor? A fost și ideea aceasta, dar n-au vrut rudele, pentru că au zis ele, de zice, corul n-are și tobă să o audă lumea. Omul în tristare nu știe ce face. Dacă mă ierta Dumnezeu, nu știu, că mai mult eu sunt de vină părinte. Iată chinurile iadului ale unei tinere căzute în cursele păcatelor de pe fața pământului. Demonii chinuiesc pentru păcatele ei pe mulți și se chinuiește și mama cea ticăloasă care n-a învățat-o cale cea dreaptă de urmat. Așa foc și dureri îngrozitoare a fost și pe această tânără acolo în iad, ca și pe tânăru sur și mud în Evanghelia de astăzi, pe care l-a aruncat demonii în foc și în apă, făcându-l să spumege și să se usuce. Grozave sunt chinurile demonilor, și aici pe lumea aceasta și mai ales acolo la ei în iad, în temnițele cele împuțite și cătrănite de unde nu mai pot ieși niciodată, niciodată, vai sufletelor, acelora care ajung acolo. Ah, lume neascultătoare, ți se spune ce să faci, dar nu vrei să asculți. Ți se arată ce trebuie să faci și nu vrei să te supui poruncii dumnezeiești. Și atunci când guști rodul neascultării, te vais că amar. Iertător mai ești, Doamne Dumnezeule, că nu îngădui să vină urâții aceia negri să danseze cu ei aici de vii. Pentru neascultările lor, să-i danseze tot așa de îngrozitor până când vor auzi și vor înțelege să asculte de poruncile tale. Mi-aduc aminte la mănăstire de un călugăr tânăr, tânăr și frumos, și de oameni mari, care a părăsit lumea și s-a făcut călugăr numai pentru faptul că Fiind odată la horă, cum era hora pe la sate, jucând acolo în horă, între el și altcineva care juca lângă el, s-a prins diavolul între ei și juca cu ei și râdea de ei. Toți ceilalți nu l-au văzut. Numai acesta l-a văzut, s-a smucit din joc, și nu după mult timp la mănăstire s-a oprit. A văzut pe deavolul cum juca cu ei și s-a hotărât să trăiască pentru Dumnezeu. Iată, fraților creștini, cum își bate joc satana de zidirea lui Dumnezeu. Așa ca și în vremea Mântuitorului. Această scenă se repetă de multe ori în zilele noastre. și ce vedem? Lume răzvrătită, lume îndrăcită, strigăte de jale, plângere și tânguire, diavolul râde și se răsfață și biata lume înșelată și încătușată de poftele lui și deznădăjuită fără nicio putere. Sufere, dar nu știe ce are. Sfânta Biserică, care este muntele Tavorului, este plină de lumină, de nădejde, de viață, de bucurie și sănătate. În ea locuiește Mântuitorul Isus Hristos, Dătătorul la tot binele. Tatăl cere strigă mereu ca să ascultăm de El, de învățătura Fiului Său, de poruncile Lui ca să ne izbăvim și să ne mântuim sufletul de rele. Dar omenirea rămâne mută și surdă, la glasul Tatălui Ceresc. Aleargă în toate părțile, se zbate în supărări și necazuri de tot felul. N-aud, nu văd. Clopotele bisericilor, care este glasul lui Dumnezeu, în zadare îi cheamă că-și nu vor să asculte. Tocmai în timpul Sfintei Leturghii din duminii și sărbători, când preoții în biserică se roagă, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, tocmai în aceste zile binecuvântate de Dumnezeu, când toată suflarea trebuie să stea cu frică și cu cutremur și să vină la biserică, că pe sfintele altare se jerfește Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Tineretul nostru urmează chemările satanii, duhurile necurate care sunt slobozite pe fața pământului să învețe lumea cum să ne cinstească pe Dumnezeu, cum să-L insulte și să nu asculte de voia sa. Tocmai în acest timp și ei se duc cu miile și zecile de mii în locuri periculoase sufletului prin cârciumi, pe la teatre, cinematografe, în toate locurile cele de păcate, că ți se rupe inima când vezi atâta tineret, înghesuindu-se peste tot și mai ales să stea ceasuri întregi, transpirați de fericire și palpitând de emoție, în fața câtorva oameni îmbrăcați în tricouri care aleargă, asudă, se lovește și se rostogolesc, își rup picioarele pentru a lovi o minge. Și toți acești spectatori nu văd o faptă măreață, un act de admirat, ci scopul final ce îi pasionează e de a vedea cum bagă câțiva inși o minge într-un dreptunghi de lemn. De aceea s-au schimbat mulți și în felul de a vorbi, și de a se purta și de a gândi. Când auzi pe unii țipând, pe alții înjurând, gesticulând în diferite feluri, eu mă gândesc la îndrăciții din Evanghelie. Parcă îi apucă furiile îndrăcirii. Unul a rost cărâmbii de la bocanci când a băgat un gol cei aleși de el. Altul i-a smuls urechile unui prieten cu dinții de bucurie că au băgat un gol, altul care era prietenul lui. Altul a spart trântin vase de preț pentru că nu a reușit și n-am vins aceea care ținea el cu ei. Și câte certuri, bătăi, despărțiri dintre soți din cauza jocurilor acestora blestemate jucăriilor, demonilor, care a adus pe pământ multă neliniște, despărțire de Dumnezeu. Iată cum satana, abiată lume, iată îndrăcire sufletească vrednică de plâns, care usucă sufletele tineretului nostru creștin. Și mai sunt și alte multe care sunt aduse de străinii păgâni, sau de creștinii bas, prin străinătate ca fiul cel pierdut, că și balurile, seratele, ceaiurile și multe petreceri sunt petrecerea de popoarelor străine aduse în țara noastră. Și luxul, sulemenirea sau fardul, cum li se mai zice un termen nou, sulemenirea este o fantomă care nu luminează persoana ce o primește, ci din contră o umbrește, căci femeile care se țin zece ani în rând de a-și buzele și fața cu astfel de unsori, după acești zece ani fața începe să se zbârcească, să îmbătrânească făcându-se ca o pungă. Dar s-a constatat de unii savanți că roșul de buze este cel mai bun teren și cel mai favorabil pentru dezvoltarea microbilor. Căci așa de repede se mulțesc, că din două în două zile se fac câte 500 de colonii de microbi. Și atât de mult s-a mulțit păcatul acesta, că mai înainte nu exista decât la personalul de la circuri, de la teatre, Apoi a trecut în rândul doamnelor de pe la orașe, iar acum, în cele din urmă a pătruns această plagă și la satele cele mai îndepărtate. că le-a învățat Duhul cel necurat al sulemenirii nu numai să-și vopsească buzele obrajii, ci și unghiile de la mâini și picioare. Aceste păcate au devenit atât de necesare căci cele mai multe femei nu cred că ar putea să trăiască fără aceste un microbiene, sau cum ziceau creștinii mai înaintați, murdării ale satanii. Sora unei creștine de aici, care a murit dintr-o boală foarte grea, după ce a murit s-a arătat în vis și a spus, vai, zice sora mea, spune și tu că bine faci, să nu mai facă nimeni ca mine. Ce chinuri grozave am tras de la demoni, nu pentru alte păcate, cât pentru că m-ați îngropat cu unghiile roșite de la mâini și picioare. Vai cum trăgeau de ele și cum s-agățau și ace îmbăgau băgau pe sub ele și ce chinuri am suferit. Nu pot să se abțină multe dintre aceste creștine, nici măcar când vin la biserică. ca așa de mult a intrat în sânge acest obicei rău, această învățătură drăcească, că și la moarte au pretenția unele să fie vopsite și împudrate, chiar și unii bărbați, neștiind cu câtă măhnire și silă privesc sfinții îngeri, când văd acești morți, în acest fel mascați și cu țigara în mână, țigara în gură, cu pachetul de țigări pe piept, în coștiu, ce întuneric mare este în lume. Unde e credința creștinilor noștri? Cum crede ei că se pot mântui și înfățișa înaintea lui Dumnezeu în halul acesta? O, ce multă neștiință și necredință și depărtare de Dumnezeu! Așa râde diavolul de lume, așa își bate joc de creștini, de creștini care altă dată, unde era un creștin, fugeau demonii și se înspăimântau și tremurau de frică, nu puteau suferi acolo unde era un creștin. Iar acum râd, de atâția creștini, demonii, și-și bați joc de ei. Își bați joc de ei și când sunt vii și când sunt morți, și de trupurile și de sufletele lor. Vai de sufletul acelora care merg la judecată în felul acesta! Are cineva urechi de auzit să aud, căci va veni o vreme când demonii le vor scoate și ochii că-și și le-au scos ele mai dinainte. Fiindcă toate chemările rele le aud, le înțeleg, le urmează cu multă pasiune, dar numai glasul Evangeliei și al foruncilor lui Dumnezeu nu vor să-L audă. Vai de părinții aceia care au copii cu astfel de fumuri în cap, care sunt surzi și muți la auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Căci acești părinți acum își iau plata, izbucnind în țipete și plângeri nemângăiate ca să plătească chiuiturile de la nunți, din ajunul posturilor și sărbătorilor. Căci în acești copii zămisliți în posturi și sărbători s-a încuibat Duhul cel mult și surd, Duhurile cele rele, care-i chinuiesc și pe copii cu necredința lor, și pe părinți, ca să-și vadă păcatele în față. Acești copii rătăcesc din pântecele maicilor, cum zice Sfânta Scriptură, căși de la zăvislire au fost în rătăcire. Mă doare sufletul când aud aproape în fiecare zi, mame, spunându-mi de copiilor că nu mai pot, nu mai știu cum să facă să-i aducă la credință. Nu le place, părinte, nu vrea să audă de rugăciune, de biserică. Fica mea, singura mea copilă, m-a înjurat de Paște în față pe mine, mama ei care o hrănesc, am născut-o când i-am zis să vină la biserică. Lasă-mă în pace cu rătăcirea ta. Te-ai trecut la sectanți, te-ai făcut o sectantă. Vorba aceasta este foarte mult în capul lumii de astăzi. Cum vede un creștin mai apropiat de Dumnezeu, de biserică, gata, ai scoate vorba aceasta că e sectantă, e Aceștia nici nu știu ce înseamnă un sectant, o sectă. Pentru că nu cunosc credința adevărată, credința noastră ortodoxă, credința care a lăsat-o Domnul Hristos. Ei vorbesc așa pentru că diavolul le spune, așa ca și la farisei și cărturarii, ca să aducă numai hule împotriva lui Dumnezeu. Acești copii sunt surzi duhovnicește. diavolul îi ține, a băgat diarele în lor, să nu mai audă. Sunt mulți pentru a vorbi bine, adică cuvinte frumoase, rugăciuni și cântări de slavă lui Dumnezeu. Când e vorba de rugăciune sau de a cânta lui Dumnezeu, au gura încleștată, înțepenită, ca la copilul îndrăcit din Evanghelia de azi. Și nu pot să zică niciun cuvânt lui Dumnezeu, nici Doamne miluiește. Sunt mulți care vin și în biserica noastră, nu pot să zică nici Doamne miluiește. Dar pentru diavolul știu să cânte toate cântecile lumești, toate hulele, toate înjurăturile și insultele. Limba lor e focar de cuvinte porcoase. Limba lor s-a făcut cheie pentru a descuia iadul. Urechile lor sunt astupate de diavolul care locuiește în inimă și stăpânește tot trupul. Sunt unii care dau și pe la biserică și aud cu urechile trupești cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu toți aud cu urechile sufletești. De aceea rămân înțeleniți și auzirea lor a fost numai pe moment. Când au plecat din biserică, au uitat tot și fac tot ce învață Duhul cel necurat. Tot la acele rele să opresc dar vor auzi odată și ei glasul trâmbiții, judecății celei de pe urmă, când vor fi adunați în fața dreptului judecător să dea seama fiecare de faptele ce le-a făcut. Însă va fi prea târziu atunci și nu vor mai putea face nimic pentru suflet. De aceea și astăzi, fras creștin, Domnul nostru Iisus Hristos, ne zice și nouă creștinilor din veacul acesta răzvrătiți și lepădat. O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? O lume necredincioasă și îndărădnică, până când vă voi mai lăsa biserica mea? Până când vă voi mai lăsa preoții mei, sfintele mele taine, darurile mele și tot harul meu? ce semne să vă mai trimit, ce urgii să vă mai dau ca să vă întoarceți la mine, să nu pieriți în vecii vecilor, că își v-am trimis foamete și boli, războaie și inundații, v-am dat cu capul de toți pereții când v-am cutremurat pământul, v-am făcut semne pe cer și minuni pe pământ și tot nu voi să mă ascultați și să vă întoarceți la mine să păziți legea mea. Voi creștini, voi sunteți mai deplâns ca celelalte religii, căci evreii își țin legea lor, turci își țin legea lor și toate popoarele păgâne țin sărbătorile și rânduielile lor. Numai voi nu vreți să păstrați legea mea. Nu mai voi îmi jocoriți, sfânta mea duminică și sărbătorile mele, cu tot felul de urgii pe care le faceți cu bucurie, spre bucuria satană. Și într-adevăr, frați creștini, să nu uităm că în Sfânta Scriptură stă scris că înainte de a veni sfârșitul vine lepădarea de credință, creștinii se vor lepăda de Dumnezeu și de credința cea adevărată. Și că cei mai mulți care citesc Sfânta Scriptură sau iau cunoștință de Dumnezeu, pentru aceștia nu numai mărturie, ca să nu zică la judecată că n-am știut Doamne, nu ne-a spus nimeni. Poate puțină vreme mai este și Dumnezeu nu ne va mai suferi și va trimite peste noi urgiile apocaliptice și fiarele cele cu cap de om, ca să ne pedepsească în chipul cel mai îngrozitor, și apoi focului și chinurilor iadului să ne arunce căci așa merităm. Să ne trezim din păcate, frați creștini. Acesta este glasul lui Dumnezeu, voia lui, să lăsăm păcatele, Acum este momentul. sculați vă din somnul cel greu. Este momentul să ne pregătim cu toții de drum. Lăsați-vă de toate blestemățiile, de toate poftele diavolești. Lepădați-vă de Satana și de toate lucrurile lui ca să nu cumva să ne apuce cu ceva de ale lui vremea plecării veniți la Sfânta Biserică cu inima înfrântă și zmerită, cu la credinții înflăcărați, cu rugăciune și cu post, cu multă putere și rugăciune și bucurați-vă, bucurați-vă cei ce ați aflat calea cea luminată, mulțumiții lui Dumnezeu și Stăpânului Hristos, că v-a adus la El, v-a luminat și v-a deschis ochii și nu vă luați după întunericul, după întunecați în întunericului din lume, ci rugați-vă la Dumnezeu și mulțumiți că n-a îngăduit până acum să fim pierduți cu fără de legile și cu păcatele noastre și ne-a așteptat până acum să auzim și noi și să ne întoarcem la El. Oprea milostive și îndelung răbdătorului Iisuse, Îți mulțumim că ne-ai îngăduit până acum și nu ne-ai lăsat să pierim în păcatele noastre. Îți mulțumim că ne-ai trezit inimile noastre ca să cunoaștem calea Ta. Alungă Tu duhurile cele necurate, Duhul cel mut și surd de la toți creștinii care s-au adunat aici, de la toți cei ce sunt peceptuiți cu botezul Tău, să audă cu toții glasul Evangheliei tale și să urmeze poruncile tale. Deschide gurile lor spre lauda ta, Doamne, ca să te slăvească și acum și pururea în vecii vecilor. Amin.